Tér idő. A Tudományvilága a kosút Rádióban. Ön szerint én kiégtem? Fogalmam sincs, ez saját maga tudja. A kiégés azt jelenti, hogy az ember olyan mértékig lefáradt és annyira telítődött azzal, amit csinál, hogy nincs semmi hivatás szeretete, nincs olyan fajta vágya, hogy ő azt a tevékenységet folytassa. Bármilyen szakterületen előállhat, itt ül a ragyogó szemmel, így felelősen kijelentem, szó nincs arról, hogy maga kiégett lenne. a gyorsan felállított diagnózis nem oszlatta el a félelmeimet, nem érzem úgy, hogy a veszély elmúlt volna. A burnout, vagyis a kiégés szindróma az egyik legalattomosabb tünetegyüttes, amely bármikor megtámadhatja és tönkreteheti az emberi szervezetet. Tanulmányok sokasága figyelmeztet a veszélyre, először a lélek lesz beteg, utána pedig a test. Ingerlékenység, szorongás, depresszió, alvászavarok, magas vérnyomás, Fekélyek. Többek között ezek is a kiégés stációi és következményei. De vajon mindezt komolyan veszik-e a munkaadók, vagy csak legyintenek erre, mondván, ha valaki kiég, akkor kicseréljük, mint a villanyégőt. A téridő azokról az emberekről is szól, akik okkal érzik úgy, az erő nem velük van. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gellert András. Magyarországon hány embert érinthet a burnout szindróma, tehát a kiégés szindrómának valamelyik fázisa? A munkaképes korosztálynak 60%-ára tippelek. Ez rengeteg. Borzasztó bizony. Dr. Bagdi Emőke, pszichoterapeuta. Ha maga leül valakivel beszélgetni, és találkozik azzal a gondolattal, ami megrendítő a bizalmas beszélgetésekben, hogy azért kell igáznom, nem dolgoznom, igáznom, mert nekem ennyi és ennyi pénzt meg kell keresnem, tudja honnan jön ez a kiégés. Az emberek agyon dolgozzák magukat. Minden munka egy bizonyos töménységben sok elegem lesz. Sajnos akkor a kiégés ott ólálkodik a nyomunkban. Azt éreztem, hogy értelmetlen az egész, és nem láttam benne semmi örömet, mert elmentem reggel hétre dolgozni, és hazaértem este 11-12 körül minden nap, és fizikailag is kikészítette ez a robot, és lelkileg is. Volt olyan este, amikor már nem tudtam, hogy merre indulok el haza. És reggel úgy keltem, hogy nem akarok menni, nem akarok csinálni semmit. Egyszerűen csak feküdtem volna, és hagytam volna az egészet. Tudta egyébként, hogy mi a problémája? Te tudta azt, hogy ez a kiégés? Nem, nem tudtam erről a jelenségről, hogy valannak neve csak azt hogy vég nélküli dolog részese vagyok, aminek se értelme, se haszna. Ez a mindennapos hajszal a pénzért nem mit előre, mert hiába kerestem vele pénzt, nem tudtam élvezni. A munkáját unta, vagy egész egyszerűen csak fárasztott, túl volt terhelve? Igen, a munkámat szerettem, én mindig is szerettem a szakmámat, én asztalos vagyok. Egy olyan verklibe kerültem bele, hogy hiába dolgoztam a pénzért, Egyre többet és többet, nem hozta meg számomra azt a megnyugvást, a biztonságot, amit azt hittem, hogy a pénz jelent. Kilépett ebből a bizonyos ördögi körből, kilépett ebből a verkliből? Igen, kiléptem már, nagyon nehéz volt, és néha még mindig belesek ebbe a hibába, hogy többet dolgozok, mint amennyit szabadna, amelyet a szervezetem elbír. És miért vállalja magát mindig túl? Családból azt hozom, hogy a munka az olyan munka, amiben bele kell szakadni, sokat kell dolgozni, és ezt a mintát még nem tudtam teljesen letenni. Burnout, kiégés okai a következőkben fogalhatók össze. Hiányos teljesítménymérés, visszajelzés hiánya, megerősítés hiánya, alacsony jövedelem, extra igénybevétel mellett nagy felelősség, gyakori krízishelyzet, elégtelen administratív támogatás, administratív terhek, korlátozott előrejutási lehetőségek és határaink rugalmas kezelése. Freudenberger volt az, aki 1974-ben a szakmai közvéleményt szembeállította azzal a tényel, hogy figyeljünk rá. Dr. Bagdiem őke. Mert különösen a humán szolgáló területeken, ahol mi emberi szükségleteket elégítünk ki, ott a kapcsolatnak van egy következménye, egy hatása. A nemzetközi kutatások adatai szerint az Egyesült Államokban 2001-ben 5700 orvos közül átlagosan 22 szenvedett burnout szindrómában, ám némely szakmában ennél sokkal magasabb, például az onkológusoknál 56 volt az arányuk. A hollandiai vizsgálatok szerint az ottani orvostársadalom 11 ánál diagnosztizálták a problémát. A súlyos betegek ápolásával járó folyamatos stressz, a nap mint nap visszatérő veszteségérzés miatt az orvosokat és az egészségügyi szakszemélyzetet fokozottan veszélyezteti a burnout szindróma kialakulása. Feszültségeik oldására a felmérés szerint 37,9%-uk dohányzik, 20,4%-uk pedig bevallotta, ha alkoholt fogyaszt általában nagyobb mennyiséget iszik. A hazai vizsgálat szerint a súlyos betegekkel foglalkozók 10,6%-a használt már valamilyen drogot. Jellemző adat, bizonyos betegségek, melyek jelentős része pszichoszomatikus eredetű, sokkal gyakoribbak az egészségügyiek körében, mint az átlag populációban. Az e kezelés alatt bizonyos betegségek, depresszió, magas vérnyomás, gyomorbetegség, daganatok miatt kérdésre az átlag egészségügyi dolgozók 22,5%-a válaszolt igennel, a súlyos betegekkel foglalkozóknak pedig 46,5%-a. Ezeken a területeken létezik az úgynevezett szupervízió, amely ugye segíthet azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik ilyen problémákkal küzdködnek. De akkor ezek szerint ezek a bizonyos szupervíziók sem tudnak segíteni? Hát ha volna szupervízió általánosan, egyedül a szociális területen, a szociális gondoskodás törvénye az, ami magába foglalta, hogy ezeknek az embereknek, akik az emberi sorsokkal, elesettséggel, nyomorral, szenvedéssel találkoznak, igen, igen, nehéz munkafeltételek között dolgoznak. Na, hál' Istennek itt előírás lett, hogy kell bizonyos ritmusban szupervízió, mert különben nem bírja el az egyén ezt a lelki megterhelést. De tessék már megnézni, hogy az orvosoknál nincs ilyen előírás. A humán szolgálati területeken előírásba kellene tenni, hogy az orvosok, akik például magánorvosként működnek, azok a pszichológusok, akik magánpszichológusként működnek, kapjanak megfelelő szakmai. Nem kontroll ez. Segítség egy olyan, amiben a saját lelki védelméről van szó. Úgy érzem, hogy igen. Tehát én 9 évet dolgoztam egy alapítványnál a jogi osztályon, Már nagyon úgy éreztem, hogy romboló szakmai környezet vett körül. Én mindig mondtam azt, hogy szerintem mi az, ami nem, illetve mi az, ami kellene változtatni. És egy idő után én mindig csak azt kaptam, hogy én negatív vagyok, és az nem úgy van, ahogy én gondolom. Illetve, hogyha próbáltam is esetleg visszafogni magam, akkor meg az volt a probléma, hogy én miért nem vagyok önmagam, és miért nem mondom a véleményem. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog, amiben már nem tudtam, hogy tenni magam. Ezért is volt az, hogy úgy éreztem, hogy nekem onnan már el kell jönnöm. Folyamatosan minden a bent Az, hogy miért ilyen e-mailt írnak, miért olyan e-mailt írnak, miért így hívnak fel telefonok. mindenben a rosszat láttam meg. A barátait is kezdte kerülni? tehát ilyen formában is jelentkezett ez a kiégés szindróma. De talán a férjéből is egy idő után elege volt? Annyiban, hogy amikor hazamentem, és nem is kellett kérdezni, és én úgymond panaszkodtam, és amikor esetleg nem nekem adott igazat, akkor nagyon-nagyon mérges voltam, és azért köztünk is ez ilyen konfliktus forrás volt. Hogy látja, a magyarországi munkaadók, mennyire veszik komolyan ezt a jelenséget, a burnout, tehát a kiégés jelenségét? foglalkoznak -e egyáltalán azzal, hogy a dolgozóikat ebből kimentsék? Pontosabban ne kerüljenek bele ilyen helyzetbe, ne égjenek ki. Hogy a többség úgy gondolja, hogy a dolgozó vagy bírja, vagy nem, ha nem bírja, akkor majd hozunk helyette másik dolgozót. Az utolsó mondat ezt ki kellene hangosítani és erősíteni, hogy nagyon sok elütt így van át a idősz száz másik ott sorba helyetted. Dr. bagdi emőke. De mégis azt kell mondjam, hogy vannak olyan emberséges és olyan humánusan gondolkodó cégek, amelyek azért okosak, mert a saját munkaerőiket biztosítják ezzel, és rájönnek, hogy nagyon megéri, hogy alkalmazzák a szupervíziót. Nem csak a segítő foglalkozásúakat fenyegeti a burnout szindróma, egyes kutatások szerint az IT szakemberek, a menedzserek, a vállalati és versenyszférában dolgozók sem menekülhetnek. Ugyanakkor nem szabad összetéveszteni a kiégést a túlhajszoltsággal. Az igazi kiégés azokat sújtja, akik 10, 20 vagy 30 év alatt belefásultak egy olyan munkába, ahol empátiára, érzelemre, odafigyelése van szükség nap mint nap. ipari technikus vagyok, tehát én egyenes út az étterem. Szeretett az étteremben dolgozni? A legelején igen, több évig nagyon szerettem, akkor éreztem azt, hogy adok az embereknek, éreztem azt, hogy van értelme, amit teszek, éreztem, hogy motivált vagyok, hogy tök jó dolog ez az egész, vidám a hangulat, jó volt. Mikor következett be az a fázis, amikor már nem mosolygott annyit a vendégekre, amikor már nem élvezte annyira az éttermi munkát? Egyre azt éreztem, hogy ennek már nincs lelked, tehát úgy kell viselkedned, hogyha egy robot lennél, hogyha csak egy gép lennél, és azt tennéd, amit mondanak, és közben ne gondolkodj. Minél gyorsabban odaragd, azt add, amit kérnek, gyors legyél, nem kell mosoly, és a főnökeid is nem emberként tekintenek lehet, hanem eszközként. Soha többet nem akarom ezt csinálni, úgyhogy benne van tíz évem a tanulással együtt. A globalizáció idején a gyorsaság, a maximális rugalmasság és a folyamatos rendelkezésre állás általános normákká váltak. A modern kor munkavállalója az okos telefonjával alszik, ugyanis a körülötte rohanó világ egyre inkább kicsúszik az irányítása alól. A döntéseket a feje felett hozzák, és nyilván minden perc számít. Alapelvárás, hogy az ember mindig készen álljon, ha a főnöke berendeli az irodába. Így a korábban egymástól világosan elkülöníthető munka és szabadidő egyensúlya teljesen megbomlott. A modern munkavállalót egyszerűen soha nem hagyja el az érzés, hogy állandóan a cég rendelkezésére kell állnia. Johannes orvos-szociológus, 15 éve kutatja a lelki kimerülés okait. Úgy véli, Hogyha a munkavállalót a munkahelyén folyamatosan túlterhelik, és nem ennek megfelelően díjazzák vagy jutalmazzák, az öt éven belül 70%-ra növeli annak esélyét, hogy az illető depressziós lesz. Ennek ellenére gyakoriak az olyan szituációk, ahol egy jól teljesítő részleg éves hozama olyannyira megrészegíti a vállalat vezetését, hogy azonnal tovább emelik a lécet, ám a létszám és a bér változatlan marad. Ekkor aztán borítékolható, hogy az addig legjobban húzó emberek a folyamatos túlterheltségtől vagy kórházba kerülnek, vagy felmondanak. Amikor úgy kezdtem bemenni, hogy nem akarom, akkor egyre többet késtem. Volt olyan, hogy elfelejtettem, hogy dolgoznom kell, és felhívtak a munkahelyemen, hogy te egyébként most dolgoznod kellene, én meg így nem is tudtam, tehát, hogy olyan szinten nem motivált az egész, nem érdekelt, nyűg volt, hogy már kiment a fejemből, hogy nekem be kell dolgozni. A dolgozni. Ebben a fázisban az érintettek rendkívül sok energiát fektetnek feladataik elvégzésébe, ami egyebek közt az alábbiakban mutatkozik meg. Hiperaktivitás, a nélkülözhetetlenség érzése, állandó időhiány, a saját igények megtagadása, a kudarcok és csalódások figyelmen kívül hagyása. A szociális kapcsolatok kizárólag munkához kapcsolódó körére, kollégákra, vevőkre, kliensekre, páciensekre korlátozódnak. Felbukkannak a kimerülés első jelei, fáradtság, figyelmetlenség, alvászavar. A lelkesedés alábbhagy Az idealizmus szerte foszlik, fokozódnak a munkával szembeni ellenérzések és az ellenállás. Csökken a munkával töltött idő az elnyújtott szünetek miatt, később kezdik a munkát és hamarabb is fejezik be. Növekvő távolságtartás és negatív érzések a kollégákkal, üzletfelekkel, kliensekkel, páciensekkel szemben. Kihasználtság érzése. Az érintettek a szabad idejükben még fel tudnak töltődni egy időre, és ilyenkor szokatlanul jókedvűek. Érzelmi reakciók, depresszió, agresszió, mások hibáztatása. Depresszív tünetek. A tehetetlenség és a gyámoltalanság érzése, levertség, belső üresség, magányosság, az önértékelés leromlása, pessimizmus, cinizmus. Agresszív tünetek. A kollégák a munkaadók vagy a társadalom hibáztatása, rossz kedvűség, ingerlékenység, türelmetlenség, harag, gyakori konfliktus másokkal. Leépülés a teljesítőképesség hanyatlása, a motiváltság és a teherbírás csökkenése, figyelmetlenségek, határozatlanság, a tehetetlenség és teljes legyőzöttség érzése, a változások elutasítása, közöny érdektelenség, érzelmi elszintelenedés, közömbösség, unalom a hobbik elhagyása, elszigetelődés a barátoktól és a családoktól. A rendkívül nagy pszichés megterhelés a szervezete is káros hatással van. alvárzavarok és rémálmok, izomfeszülés miatti hátfájás, fejfájás, magas vérnyomás, heves szívdobogás és szorítóérzés a melkasban, szédülés, emésztési panaszok, hányás hasmenés, szexuális problémák, nagymértékű fogyás vagy hízás a megváltozott étkezési szokások következtében, fokozott nikotin, alkohol vagy koffein fogyasztás, és a fertőző betegségek fokozott kockázata. Utolsó lépcső, kétségbeesés. Általános reményvesztettség, a céltalanság érzése, életuntság, öngyilkossági gondolatok. Itt a rendelőjében. Milyen gyakran találkozik olyan emberekkel, akiknél valóban jelen van ez a burnout, a kiégés szindróma? Az utóbbi évtizedben az életközépi krízis formájában találkoztam azzal, hogy az életünknek eljutunk a csúcsára, a klimaxnak hívja a latin nyelv. Szóval a 40-50-es évek, amikor fordul, magasan áll a nap, de lelőn, úgy mondom, az életünk napja, és aztán már leáldozóban van. Dr. Bagdi Na most ez ugye olyan diszkréten történik, de a lelki folyamatok, azok lépést tartanak a biológiaival, és egyszer csak valahogyan rátekintve az élet eddig elért eredményére, azt mondom, hát ezért küzdködtem, mit értem el, mit tudok fölmutatni, és valahogyan az, ami eddig esetleg lelkesített, az egyre kevésbé lelkesít. Reidenberger azt is nagyon szellemesen írta le, amikor valaki például egy ilyen administratív munkakörbe, ami a humán szakmákban is egyre testesebb, egyre több a feladat, hogy tessék hozzá adminisztrálni is még, és amikor valaki először viszi haza a táskájába az iratait, vigyázzon, mert ez már arra val, hogy már nem fér bele az életébe az, amit meg kell csinálni. Innen kezdve erőltetések mennek, kényszerítések. Mikor az exhaustió, és kifáradásos lelkibetegség kutatása elkezdődött, a elkezdő a legnagyobb meglepetésére azt találták, hogy csak az értelmetlen munka az, ami az embert igazán kifárasztja. Tudja, hogy milyen adatokat hoztam, ami nem hiszem, hogy túlságosan földobja a hallgatóságot, de szembe kell nézni a tényekkel, hogy az orvosok általában véve az orvosok kiégettebbek, mint a más szakmabeliek, valamint az orvosok között a pszichiáterek kiégettebbek, mint a többi orvos, szakorvos, valamint a pszichiáterek között is a pszichiáter nők a legkijégettebbek, akik szinte annyiféle fizikai tünettel küzdenek már testivé fordult, lelkieredetű betegséggel és hát szenvedéssel, funkciális zavarokkal, amikben a legmagasabb szintű a mutató mutatónáluk. Könnyű belátni, hogy a pszichiátria az, ami már az orvostudomány gyógyító tartományában a leghatározottabbad igényli, hogy az egész emberrel tessék foglalkozni, ne csak a betegségével, tehát muszáj olyan módon fel venni a betegnek a háttértörténetét, a vele történt eseményeket, lélektanilag követni, hogy mi történt, és minél inkább, hogy úgy mondjam, pszichoterapeuta, vagyis lelkileg is jelen van a pszichiáter a gyógyítás folyamatában, és nem csak gyógyszerrel akarja mondjuk az adott állapotot kezelni, annál nagyobb az esélye, hogy lelki megterhelésbe kerül. Na most a nők, hát ez bizonyította a tanulmány, akiknél ott van a családi élet, ott van a munka, a rengeteg ügyelet, a sok olyan. Áradalom, ami miatt az egyéni élet és a munka szinte összeférhetetlen állapotba kerül. Hogyan tudjon a saját gyermekével végtelen türelmet, empátiát mutatni az, akinek szakmailag kötelessége, hogy napi 8-10 órában legyen empátiás, megértő, elfogadó, toleráns, békés, békítő és gyógyító. Hát gondoljuk el. Egy ENSZ tanulmány szerint az úgynevezett kiégés szindróma 20 éven belül első helyre kerül a vezető halálokok között, megelőzve a szívinfarktust és az égyszet is. Ehhez képest a legtöbben még csak fel sem ismerik ezt a betegséget, és a tüneteket külön-külön igyekeznek kezelni, pedig a kiégés gyógyítható, sőt, megelőzhető. A legutóbbi előadásán, amelyet a kiégésről tartott, Elképesztően sokan voltak. Mit gondol ez az ön személyének szólt, ez a fajta érdeklődés, vagy a téma érdekelt az embereket, és ezért mentek oda? Biztosra veszem, hogy ez a téma, a kiégés témája, mindenkit bizonyos szempontból érintő téma. Pál Feri, katolikus pap, mentálhigiénés szakember. Nem csak a futószalag mellett lehet kiégni, vagy a segítő foglalkozásúak érintettek, veszélyeztetettek a kiégésben. Egy pap is kiéghet? Természetesen mi is ki tudunk égni papok. Mitől égnek ki? Például a papi munkának nincs eleje, meg nincs vége. Ha valaki nem szab határokat a papi munkájában, munkakörében, felelősségében, akkor ezt a hivatást napi 24 órában is lehet csinálni. És még akkor is mondhatom azt, a esetleg két-három óra alvás után, hogy még mennyi mind nem csináltam meg. Ebből a szempontból nekünk papoknak van egy rendszer szintű veszélyeztetettségünk. Ilyen helyzetben vagy ilyen esetekben a hit. Nem segít önöknek? A, a hit kétség kívül egy hatalmas erőforrás, de az nem az emberi természetünkön kívül van, hanem azt járja át, azon belül működik. Tehát éppenséggel, hogyha nagyon sérültek vagyunk, nagyon lestrapáltak vagyunk, akkor az emberi természetünknek minden jellemzője az érvényes lesz ránk, tehát ezért mi nem vagyunk ebből a szempontból egy kicsit se mások, mint bárki más ember fia, vagy akár ember lánya. Azok, akik már átélték ezt a bizonyos kiégés szindrómát, pontosabban ettől már szenvedtek, az okok között azt is említették, hogy többek között azért égtek ki, mert a munkahelyükön sohasem kaptak visszajelzést a teljesítményükre, az elvégzett munkájukra. Önök például szoktak visszajelzést kapni? A visszajelzésnek a hiánya az általánosságban jellemző a mi világunkra. Nagyon kevés olyan találkozásunk van, ahol mint ember az emberrel nyíltan, egyszerűen, őszintén meghallgatnánk azt, hogy kire milyen hatást gyakorolt az, amit csináltunk. Pozitív és negatív értelemben természetesen egyaránt. Ezt a fajta visszajelzés hiányt. Némileg ellensúlyozza az ön személyes népszerűsége. Tehát az, hogy tulajdonképpen önkörül egyfajta kultusz alakult ki. Amikor elmentem a legutóbbi előadására, akkor olyan érzésem volt, mintha egy rockstárt várnának a színpadra. Szóval ez a fajta népszerűség valamit az. Nem, hanem azt mondhatnám, hogy akár még nehezíti is a helyzetet. Mégpedig azért, mert a népszerűség, ahogy ön mondja, az általában valamiféle idealizálással is összefüggésben van. Vagyis, hogy olyasmit látnak bennem, ami nem én vagyok. Olyasmit is erényemül tudnak, ami nem az én erényem. Ezért nem segít nekem az, hogyha ezt az idealizálást elfogadom, vagy realitásnak tartom, és elkezdem magamat mások szemével látni. A kiégésből van kiút? Természetesen van, igen. Fel kell ismerni az embernek, hogy egy olyan szintre kell eljutnia, amikor már nem az anyagi, jólét, anyagi háttér az az, ami az első és a meghatározó, hanem az, hogy próbáljon meg boldog és azt csinálni, amit szeret. A munkavilágában a kiégés egyet jelent a kevésbé terhelhetőséggel, amit nem szívesen vállalnak fel az emberek a létbizonytalanság és az egyre nagyobb teljesítménykényszer alkotta prés alatt, hiszen előfordulhat, hogy azonnal öten ugranak a megüresedett helyre. Az emberek mernek beszélni erről a problémáról? Arról, hogy időnként úgy érzik, hogy kiégtek, hogy belefásultak a munkájukba. Mert én azt tapasztaltam, hogy erről nem szívesen beszélnek, mint titkolnák. Ha valaki elmondja, hogy elfogyott az erő, a lelkesedés, a lendület az életéből, akkor az gyengeségnek tekintik. Másik, ami még... Szerintem nagyon erősér, hogy segítséget kérni szintén nem könnyű. Azt is szégyenlik az emberek? Segítséget kérni? Szerintem nagyon sokan. És főleg olyan helyzetben, amikor már azt érzi az ember, hogy vége van mindennek, és nincs remény, hogy jobb legyen. Burnout, avagy a kiégés fázisai. A téridő mai adásában munkatársaim voltak Szénási Zsófia és Magsai Helga. Nevükben is köszönöm a figyelmet, a szerkesztőt Gellért Andrást hallották.